Вартові окружили Каїна і відвели геть. Товпа хотіла розірвати його на шматки. ручку не дав. Краще розглянути діло. «Але ж було на тобі кров», сказав вертаючись дурочка. Його чи твоя?» «Моя», відповів тих врачок. «Так ти, значиться, ранений?» «Ножем мене, Ірут, засягнув. Це моя перша рана в бою». Голос його слаб. Сам він хитався. І руками повітря ловив. Мручку його підтримав. Покажи, яка рана. Мабуть, смертельна. Не турбуйся, батьку. Я рад, добре, що це не наш. Москаль Бога не усмішу. Мручку вхопив його на руки, як дитину, і побіг до хірургів. Королівський тафельдекер Гультман знову голову підняв. Король не куняв на воді, як циган волокита, а мав свій власний гарний шовковий намет. Прибрав його. В одній половині стояло похідне ліжко, прикрите синім покривалом, зготовленим люблячою рукою королівської сестри Елеонори. і на стільці вилискувалася срібна умивальниця, яку Гультман носила спас. Перед загребущими очима Рахмістра. У другій половині шатра, за довгим столом, сидів король і його гості. Перед ними красувалася срібна застава. На столі пахли квітки, яких багато прислано з городу від невідомих поклонників Карла. Гультман стояв за королівським кріслом і обслуговував свого пана. Накладав йому срібними вилками на срібну тарілку страву, яку першим мусив при нім спробувати кухар у кухні. Король навіть не догадувався, яке-то ангельське крило розгорнуло над ним свою несипущу опіку. Король, видимо, подужав. Ходити ще не міг, його ліва обандажована нога все ще лежала на стільці, приставленні з лівого боку до стола. Але степовий вітер Обсмалив його лице А здорове повітря забагрило Уста на червону Тільки очі не повеселішили Дивилися вглиб І нагадували фіорди Напроти королів сиділи Посли від кримського хана І від серескіра з бендер Праворуч шведи Ліворуч декілька українських старшин Між ними орлик Войнаровський, горленко Гетьмана не було Бухори. Я дуже жалкую, казав король, що у його світлості пана гетьмана, мого вірного союзника нема між нами, і п'ю на його здоров'я". Король нарошне випив цей тост, щоб зарівно в Кримі, як і в Туреччині, знали, що всякі балачки про непорозуміння між ним і гетьманом не мають реальної підстави. Він знав про плітки, немов то гетьман хотів короля зрадити і передати цареві, і немов то король, не від того, щоб за ціну видачі гетьмана заключити корисний мир з царем. Знав також, що еміграційне повітря незвичайно сприяє розвитку і інтриг, і тому висловив цей тост за здоров'я гетьмана до рук його небежевої наросткової. «Будь ласка, передайте мої слова вашому світлому дядькові», – сказав король. Войноровський подякував за честь, а Горленко легко штовхнув носком свого сап'янця жовтий сап'янець генерального писаря. Горлок удав, що не чує, але решта козацьких гостей глянула на них очима, які вразно казали. «Шкода ваших надій. Король за Войноровським тягне». Його бажаю бачити наслідником Мазепи, а не вас. Орлик і Горленко дуже важливо поводилися з собою. Один одному накладали, що краще шматки страви на тарілки, як штовхнули себе ліктями, казали «Простіть, вибачте». Штовхалися з легка черками, на спеку і на мушню, словом «Гадав би, хто найкращі приятелі». Балятовські, якого добре були відомі сяті аркани внутрішньої козацької політики, з підока зиркав на Нову трійцю аматорів Гетьманської булави. А в нас два, а в них аж троє, мотав собі на вус. Все таки перевага за ними. Чуженицькі посли не розбиралися, ще, хоч дехто вже й до них пробував підходити, шукаючи протекції. Той для Орлика, а другий для Горленка. Але різниця му стояла на перешкоді. Посол від Серескіра балакав поганенько по-французьки, а від хана калічав по-московськи. Важко було порозумітися, хоч посли вдавали, будь-якто вони кожнісіньке слово розуміють. Були вдоволені. У кожного в кишені дзеленкало по тисячу червінців, і король на їх честь обід зготував, чого їм ще більше треба і здоров'я в їх руки пили, дякуючи Сера за гостину, а кримському ханові за слова розради і за добру пам'ять. «Мій пан, – говорив Татарин, – що найкраще коні своєї стайні вибрав, щоб ваша величність могли мимо щасливо доїхати, куди лише самі бажати звонити. Подякуйте його достойності ханові за гарний дар, а ще більше за ті слова дружного почуття, які він передає в своїм листі» вмію їх гідно цінити і сподіваюся, що наші народи не попадуть собою у небажаний конфлікт. «Мій пан, говорив посол від Скіра, рад був би повітати вашу королівську величність серед кращих умов, якось нині, але він гордий, що такий великий вождь, такий герой, якому рівного в цілім світі немає, вступив на турецьку землю на той її шматок, що стоїть під оправою мого зверхника і пана. Король прохав переказати Сараскірові, що скористає з його гостинності і прибуде до Бендер, а звертаючися до Вайноровського додав. Сподіваюся, що можу це заявити також в його світлості пана гетьмана, якому відпочинок з огляду на його підірване здоров'я, мабуть, придасть. Навіть дуже притакнув Войноровський. Його світлість, пан Гетьман, тільки тому і не прибув на оцей пир, що не здушує. Так передайте йому мої побажання скорого видужання.